— питав його дядько Охрім. — Не зараз додому вернувся, як службу відбув. Адже за малим негодище прогаявсь. Какое діло случилось? — отказував Роман. — Як вийшов я із служби, зараз должность мені предложили, очень даже хорошую, триста рублей жалування. — О, це добра служба, триста рублей, — озвався сват Манойла, — а яка ж то служба? А така, швейцаром при палаті. Ну, я там почав служити, а потім затускувався по своєму роду. Невжлі, думаю, я у своїй родині не могу приличної для себе должності получити? Ну, бросил усе і прийшов. — І добре зробив синку, — сказала мати. — Бо й нас ізвеселив. Тепер тільки одружиш свату дітей та й забувай горе, — сказав до Палипа Манойла. — Та я з дорогою душею, — усміхнувся Пилип, — аби сини. — Пождіть, батюшка, будемо жениться, от тільки должность получим, — отказав Роман. — Образований чоловік може завсіхда собі должность получить, — позвався Денисів кум Терешко. Він коли ще за панського права був біля панів у дворі, то іноді й сам любив закидати по образованому. Йому дуже подобалось, як говорить Роман, і самому хотілося докинути слів це, щоб знати було, що він не бихто. Батько і інші гості думали, а чи як набрався Роман науки так і ріже по-панському? Їм здавалось, що Роман дуже добре потрапляє на панську мову, тільки сивому, мовчазному Корнієві... Грабенкові та Зінькові не подобалось, що солдат ламає язика. А Пелуп з Пелепихою все припрохували та частували. Обличчя гостей почервоніли, спітніли, язики починали чіплятись за зуби, хоч голоси дедалі ставали все гучніші та гучніші. Тільки Зінько був зовсім тверезий, бо він не вживав горілки. Та Роман бадьорився. Але йому вже так ударило в голову, що аж млосно стало, і він пішов з хати на прохолоду. Зінько й собі вийшов, мов би, за їм, а просто того, що не любив дивитись на п'яних. Обидва вийшли в двір. Була неділя, і на вулиці ще мало народу. Ішли порубки в святкових чумарках, добрих поясах, сміялись і погукували на дівчат, а ті, хихікаючи і щебечучи... Проходили вулицею, маючи ясноковірними стрічками. Попід хатами на призбах та на колодах скрізь сиділи жінки, лузаючи насіння. Часом і чоловіки з люльками в зубах і розмовляли про всякі новини та про хазяйські хатні справи. І під савашевим двором лежали колоди. Добрий хазяїн, коли б давно вже стягав деревню на нову хату синові, і чути було звідтіля гомін. Через низенький тин цікаво зазирало на нового солдата кілька дитячих і дівочих, білих і заквітчених по святковому голів. А в дворі сусіда Струка стояло біля тину і дивилось двоє дівчат. Струкова дочка із його наймечкою Левантиною. «А, дівчата!» — гукнув Роман. «Надо і їм праздник устроїть!» Брат Зіновий, получай рубля і бігай в лавочку. На всего рубля купуй канхветов, пряников, орехов для наслаждения девушкам. А ти, мальчик, — кивнув він на хлопця, що зазирав через тим, — получиш п'ятак. — Катай до музики Матвія пущай йде сюди, Пуща дівчата знають, когда вернулся со служби Роман Пилипович Севашов. Хлопець метнувся по музиці а Зінько якось нехотя пішов до крамниці. — Дівчатка, Ходіть сюди, веселитися будем, — закликав Роман. Дівчата соромились виходити, хоча Струкова дочка вже вибігла з свого двору на вулицею, витягши за собою і Левантину. Роман вийшов з двору. Між дівчатами було кілька й парубків. Роман покликав їх. — Ходіть, щоб дівчатам веселей було! Парубки не хотіли йти без дівчат, а дівчата соромились без парубків. А врешті білява химка, жива й моторна, схопила подругу за рукав і потягла до сивашів у двір.